Robben och Stina har förverkligat en dröm. Åh, Robban, äntligen ska vi få fara iväg. Ja, vad roligt det ska bli. De har köpt var sin motorcykel för att åka på livets bästa semester. Det börjar bra. Bojarna glider fram på perfekta vägar och solen lyser. Gränskontrollen passeras utan större problem. Mm. Bara litet språkförbistring med tullarna. Vad säger han? Jag tror att han snackar skit om Sverige eller någonting. No, no engelsk. No svensk. Men kan vara det. Go, pass. Sen är av. Mm. Och sen full gas in i okänt land. Och då plötsligt skyfall. oska, riksdagslag. Så skydd. Var? Står det inte ett litet ensamt hus där borta är Borde någon där, eller är det röda? Robban och stinas styr kejsan dit. Hej där. We were searching for a room or something. Nå, no, Törve, Törve. Vad säger han för någonting? Jag vet inte. Ja, ah, ni kommer från Sverige. <laughs> Stig in the Now. We so the yeah, i stugan. Nu slår jag ner. Vi är så tacksamma för att vi fick komma in i stugan. Ja, det skulle bara veta. Det är jag som ska ha tacksam. Ja, vi, är, vi är på riktigt ägdom urmansk. Lite allt man har så alltså tur med vädret tyvärr. Nej, vi har verkligen sett fram emot den här resan. Jaså. Tror ni jag? Den verkar helt galen. Ja, vi måste åka så fort vi kan. Ja, vi drar. Så. Ingen lämnar stugan. Nu drar vi. Mm.